Vă invit să ascultați azi episodul 9. Capitolul 9. Om bogat, om sărac. Cum s-a îmbogățit nana atât de mult, l-am întrebat într-o seară pe unchiul de onarin. Speculațiile asupra acestui subiect continuau să ne fascineze pe mine și pe alții, dar nu l-auzisem niciodată pe deonarin discutând despre acest lucru. Stăteam pe veranda din față, desfătându-ne privirea cu imaginile caselor din oraș care aveau ferestrele luminate. Fiecare familie hindu se părea că se lua la întrecere cu vecinii ca să vadă cine poate aprinde mai multe deias în timpul sărbătorii anuale, Diwali. Panditii spun că spiritele i-au dat aurul. Deonarin du din numeri stingherit. Într-adevăr, nu există nicio explicație logică, adăugă el gânditor. Bineînțeles, Nana a muncit mult, deși făcea parte din casta aristocrată Xatria a început ca simplu fermier, tăia iarba pentru 10 cenți pe zi. A cumpărat o cocioabă cu 50 de dolari de la un chinez și a început să facă bijuterii acolo. Într-o noapte, aceasta a ars în mod misterios, după care Nana a devenit milionar, deși puțin din afara familiei știau acest lucru. Pe măsură ce se însera, luminile sacre din jurul nostru păreau să devină și mai strălucitoare. Ce priveliște minunată! Divali era una din sărbătorile naționale pe care o preferam. Pe mine mă inspira priveliștea caselor hinduse, care străluceau mult mai puternic decât casele creștine de Crăciun și nu datorită luminilor electrice, ci datorită flăcărilor jucăușe din ceșcuțele cu ulei topit. Flăcările din dea spâlpâiau ca niște lumânări pe pervaze, mese, verande și scări, de la prima până la ultima, toate în onoarea lui Laksmi. Zeita bogăției și a prosperității. Unchiul de Onarin arătă cu mâna spre o casă deosebit de luminată. În timpul sărbătorii divalii, Nana își făcea întotdeauna puja lui specială închinată lui Laxmi de două ori pe zi, singur în fața seifului lui Mare din fier. Mai aveau loc și alte ritualuri mistice în camera aceea, dar nu era permis nimănui să le vadă. Ce crezi? Laxmi l-a îmbogățit sau spiritele? Am întrebat eu. Panditul familiei noastre trecea periodic prin fiecare a casei cu odea aprinsă, venerând casa și spiritele din ea, în special duhul lui Nana. Rotea solemn de ea de trei ori în sensul acelor de ceasornic în jurul fotografiei mari a lui Nana din camera de zi. Noi cinsteam spiritele la fel de mult ca și pe zei și câteodată aproape că exista o confuzie în identificarea lor. Oare contează cum numește această putere? Nu există doar o singură forță în univers? A spus Deonarin. Am aprobat solemn din cap. Exista o singură realitate, Brahman. Orice altceva este iluzie, Maya. Am privit luminile în liniște. Aproape că se simțea prezența lui Laxmi și faptul că era mulțumită. Dar eu trebuia să pun o altă întrebare și în cele din urmă am întrerupt tăcerea. Unii spun că aceleași spirite care i-au apărat comoara l-au ucis pe Nana înainte ca el să o poată cheltui. Eu asta nu înțeleg. Tu ce crezi? Unchiul de Onarin nu mi-a răspuns timp de câteva minute. Așteptam nerăbdător. Când mi-a răspuns, în vocea lui era o notă de stânjeneală. Nu știu, de câte ori vine Divali, mă gândesc la averea lui tata, adunată și ascunsă misterios, fără ca vreunul din noi să o poată găsi, și la moartea lui prematură. A tușit nervos și s-a întors ca să intre în casă. Nu-mi place să vorbesc despre aceste lucruri, a adăugat el încet peste umeri. Am rămas acolo mult timp singur, admirând priveliștea magnifică, întrebându-mă câte de ea se și reflectând la misterul multitudinii de zei și spirite, la realitatea unică. Luminile ard pentru Laxmi și tot ei îi sunt dedicate puje speciale. Ea este zeița bogăției și a prosperității. În felul acesta explicam sărbătoarea divalii unui băiat mahomedan pe când luam prânzul împreună. Părea interesat, dar, ca de obicei, se adunase un mic grup de zurbagiei. Dacă Laksmi este zeița bogăției și a prosperității, cum se face că majoritatea hindușilor sunt atât de săraci?" a întrebat un negru înalt. Un tu nu înțelegi karma și reîncarnarea," am răspuns eu cu asprime. Un om poate fi sărac într-o viață și bogat în următoarea." Câte reîncarnări trebuie?" Privește în jur, majoritatea indienilor din est sunt tăietori de trestie, de zahăr, trăiesc în case sărăcăcioase? Familia mea nu este săracă. El vorbește de indieni în general, a insistat un tânăr englez, zvelt. Uită-te la India, este cea mai săracă țară din lume. Cine spune asta? Tata, el a locuit acolo înainte de a mânaște eu. Sunt mai mulți șobolani decât oameni și atâta sărăcie și boală. Poate când îi conduceau britanicii, dar nu de la independență încoace. Un murmur de aprobare a trecut pentru un moment în tot grupul care ne înconjura. Trinidadul lupta să scape de sub britanică și independența era un cuvânt care aprindea inima oricărui patriot. Oamenii mor de foame în India în timp ce șobolanii se îngrașă, iar vacile sacre mor de bătrânețe, a declarat un alt băiat aruncându-se și el în luptă. Asta au făcut zeii și reîncarnarea pentru India. Eu sunt ateu, eu nu am astfel de zei. Nu este adevărat, mama mea locuiește acolo și nu mi-a scris niciodată despre așa ceva. Știam că oponenții mei aveau dreptate, dar m-ar fi costat prea mult să o recunosc. Sărăcia Indiei era un subiect pe care mama îl ocolea cu grijă în scrisorile ei. Ea descria grădinile, păsările cu penaș colorat și animalele exotice, templele și sărbătorile. Ne-a spus totul despre învățăturile ei, dar nimic despre condiția oamenilor. Câteva cărți pe care le citisem nu -mi mai lăsaseră nicio umbră de îndoială. Știam că țara religiei mele era excesiv de săracă. Cum se putea ca aceasta să fie rezultatul miilor de ani de yoga, de karma îmbunătățită și de reîncarnare pe trepte superioare în drumul spre unirea cu Brahman? De ce filmele indiene pe care le-am văzut evitau întotdeauna să înfățișeze cinstit țara? Și de ce continuam eu cu perseverență să mă contrazic cu băieții la școală asupra acel puțin câteva puncte unde era evident că greșeam? Mi era teamă de adevăr? Nu puteam să recunosc acest lucru. Asta implica prea multe. Ce te face pe tine să crezi că lumea asta este singura lume? A întrebat Gosin când i-am pus cu delicatețe întrebarea de ce erau atât de mulți hinduși săraci și suferinți. În timpul sărbătorii Diwali, ținea zi și noapte de ea aprinsă pentru Laxmi în coliba lui de pământ, deși, după spusele lui, karma lui îl făcea să fie sărac. Vedele spune că este mai multe lumi, poate că în lumea asta este numai hinduși săraci, când ei o să aibă o karmă mai bună, o să meargă într-o lume mai bună. Da, dar nu s-aici și hinduși bogați ca nana și panditii? Gosin a probat dând solemn din cap. Ce vreau eu să spun, bahai, poate că nu merge pentru toți, dar alte lumi poate au numai bogați. Da, omule, dar înghita, Krishna spune că atunci când karma rezolvă o problemă în altă lume, te întorci din nou aici. Unele lucruri nu e ușor de priceput. Oare în ochii lui Gosin se vedea o umbră de îndoială? Și a revenit însă repede. Pentru Ioghin, fie că e sărac, fie că e bogat, e la fel. Yoginii, ca tatăl tău, nu se întoarce înapoi în lumea asta niciodată. În Upanishad scrie că toată ignoranța o să dispară dacă ei meditează la Brahman. Ei găsesc om. Numai yoginii are parte de această cunoaștere. Referindu-se la Vedanta, Gosin exprimase celul meu suprem. Una din cele mai prețioase bunuri ale mele era o carte despre yoga pe care mi-o trimisese mama din India. Conținea tehnici avansate pe care le-am putut folosi, construind astfel pe fundamentul a ceea ce învățasem la templu. Krishna îi spusese lui Arjuna că nimic nu era mai important decât practicarea sârguincioasă a yogăi. Pe această plută divină se putea trece peste ignoranță și peste cele mai odioase fapte, spre fericirea eternă. Înainte de a împlini zece ani, alături de meditația zilnică, am practicat yoga, pozițiile, exercițiile de respirație și meditația, pe veranda din dreptul camerei mele, de la miezul nopții până la ora 1.30 când ceilalți dormeau. Am făcut fie brumadia dristi, fie madiame dristi. Această concentrare, combinată cu exerciții de respirație, m-a proiectat în sfere ale conștiinței total străine lumii din jurul meu. Prin yoga am experimentat din ce în ce mai mult prezența făpturilor spirituale care mă îndrumau și îmi dădeau puteri psihice. Zeii erau reali și toate argumentele băieților de la școală nu puteau să schimbe acest lucru. Câteodată eram prea emoționat de aceste experiențe ca să mai pot adormi atunci când mergeam la culcare. De aș fi putut să-i conving pe Deonarin și pe ceilalți hinduși să practice yoga și meditația, atunci ar ști și ei adevărul despre religia lor. Nu trebuie să intru singur în nirvana. Un guru este un învățător care îi conduce și pe alții spre eterna fericire. Rabi, Rabi. Eram singur în camera de rugăciune și stăteam în fața figurinei mici a lui Krishna, respirând adânc și ritmic, încercând să imit zâmbetul său. Mătușa Revati și cu mine iar ne certaserăm rău de tot și totuși nu puteam aminti cum începuse. Speram ca prin meditație să-mi recapăt sentimentul de pace interioară, care părea în ultima vreme atât de greu de păstrat. Dar ma și cu mine eram singuri acasă și nu era nimeni cineva care să-i răspundă când a strigat. Ce este ma?" am strigat eu. Strigă cineva jos, du-te și vezi cine este." Familia plecase la plajă pentru sărbătoarea anuală Kartik Nahan. Majoritatea hindușilor din Trinidad se îmbăiau în râuri, golfuri și la țărmul mării în speranța unei curățiri spirituale. Nu era zi mai mare, mai ocupată și mai profitabilă pentru panditi. Se grăbeau de la o pujă la alta pentru a aduna onorariile și darurile și pentru a degusta mâncarea pe care toți erau gata să o împartă cu ei. Era o zi grozavă ca să-ți îmbunătățești karma, hrănind brahmanii. Începusem să mă îndoiesc de beneficiile unor asemenea ritualuri. Nimic nu putea schimba karma cuiva, cu siguranță că nu în băierea de Kartik Nahan. După ce se uscau, majoritatea acestor hinduși se întorceau înapoi la obiceiul lor de a consuma carne, iar unii își băteau soțiile sau abuzau de ele în vreun alt fel. Asemenea sărbători își aveau rolul lor, dar după cum spusese Krishna, pentru yogin orice altceva nu are sens. Eu mi-alesesem un mod mai bun de a-mi petrece prețiosul timp. Cu părere de rău, am înfășurat cu grijă pe Krișna în pânza sacră și l-am pus deoparte. Când am ieșit pe verandă, am auzit pe cineva ciocănind la intrarea din față. Aplecându-mă peste marginea verandei, am văzut un cerșetor indian bătrân care mă scodea cu privirea. Ce vrei? i-am strigat eu. Roti, baba, roti, a răspuns el, întinzând mâna rugător către mine. Mă cinstea sau folosea baba ca un sărac hindus care căuta să intre sub pielea bogatului? Am dat întrebarea la o parte. Cu toate că niciodată nu se invita un cerșetor înăuntru, acesta arăta atât de jalnic încât am făcut-o. Vino sus, am strigat făcându-i semn cu mâna, mă duc să văd ce am să-ți dau. Cerșitul era totuși un mod onorabil de a-i ajuta pe hinduși să-și facă o karmă mai bună. Scuturând din cap, el arătă spre picioarele goale. Eu nu poate să urce tocmai acolo. Bine, atunci vino la cealaltă poartă. I-am arătat-o cu degetul înainte de a intra în casă. Arăta ca un ceamar, un paria, cu pielea foarte închisă la culoare, cineva pe care n-ar fi trebuit să lasă se apropie de mine că era o pângărire pentru un Brahman. Dar când l-am văzut cum se mișcă plin de durere, lăsându-se greu pe toiagul gros, clătinându-se și împleticindu-se, am simțit în mine o milă crescândă. Era și el o ființă omenească. M-am simțit bine când am recunoscut în mine acest lucru. Am coborât scările și am descuiat poarta. Primindu-l cu un zâmbet cald, l-am condus încet spre curtea interioară deschisă de sub bucătăria din spatele casei. Vino și stai aici! I-am spus arătându-i un scaun de lângă masă. M-a privit rece, cu ochii lui mari, rotunzi, care nu clipiau deloc. S-a prăbușit în scaun cu un suspin. Nici nu s-a uitat la apa pe care i-am dat-o pentru a-și spăla mâinile, aparent neinteresat de ea. O să-ți aduc niște mâncare," i-am spus. Căutând prin bucătărie, am găsit câteva resturi de la micul dejun, niște roti subțire, turtit ca lipia și niște spanac gătit cu mirodenii iuți numite bajii. După ce am pus mâncarea în față, m-am așezat să-l privesc cu mare interes. Era unul din acei sfinți care mergeau de colo-colo, destul de des întâlniți în partea noastră de insulă, care renunțase la tot avutul lui. Mulți n-au avut prea multe lucruri la care să renunțe. Părul lung, gri, era nepieptănat și îmbăxit de praf, iar în barbă avea rămășițele altor mese cerșite de curând, lipite de firele de păr neîngrijite. Dotiul pe care îl purta și care fusese cândva probabil alb, era acum gri și lăbărțat, iar în partea din față cu numeroase pete de curi și sosuri. Am fost nevoit să-mi dau scaunul mai în spate, căci mirosul pe care îl emana era de nesuportat. Și totuși în mine creștea compătimirea pentru acest fârtat respingător și asta m-a făcut să mă simt virtuos. Asta va ajuta carmei mele. Vii de departe?" Am întrebat eu sperând că-l voi face să vorbească. Mesteca la și singurul răspuns pe care mi l-a dat a fost o privire încruntată. Rupea bucăți de roti, lua guri mari de baji și-și lingea degetele. Eram sigur că-i adusese prea mult, dar el a terminat tot și a lăsat farfuria curată. A băut mult, s-a lăsat pe spate în scaunul său, m-a privit și a răgăit zgomotos. Când și-a șters gura cu partea din fața dotiului, a adăugat culori proaspete petelor vechi. Latrina a bodogănit el deodată, iar ochii mari căutau disperații în jur, ca și cum trebuia să o afle repede. Am sărit să-l ajut, și el m-a apucat de umăr ca să se ridice din scaun. Lăsându-și greutatea, jumătate pe mine, jumătate pe toiagul gros, își trăgea picioarele în vreme ce eu îl duceam spre oarii pălăturalnică a casei unde se afla toaleta de rezervă. A intrat greoi înăuntru și mi-a poruncit să-l aștept. Deodată l-am auzit strigând în dialectul hindus folosit în trinidad. Ahuah! Ahuah! Părea disperat. Hei, ce vrei? Vin aici! Am deschis ușa șovăielnic. Nu putea să se ridice de pe colac. Ochii aceia regi păreau că-și bat joc de mine. Aplecându-mă, încercând să nu respir, l-am apucat de subțiori și l-am tras cu toată puterea în timp ce el gemea tare, dar nu mă ajuta aproape deloc. În cele din urmă era iar pe picioarele lui, mișcându-se în toate părțile neliniștit, bâșbăind după toiagul lui. Părea că nu e în stare să vorbească. Prin gesturi și mormăieli m-a făcut să înțeleg că nu se putea pleca îndeajuns. Stânjenit m-am aplecat și am ridicat dotiul. Trecuse mult timp de când îmi țineam respirația și nu mai aveam aer, așa că am fost nevoit să respir adânc în ciuda mirosului îngrozitor. Cred că nu făcuse baie de luni de zile, dar era și el o ființă omenească și în ciuda privirii lui reci și a lipsei de prietenie, eu voiam să-l ajut. Faptul că făceam asta îmi dădea satisfacție, iar acest sentiment nu-l mai avusesem de multă vreme. L-am dus la un robinet, crezând că va dori să se spele, dar el nu avea nici cel mai mic interes pentru așa ceva. Am râit, indignat și ochii aceia reci s-au oprins de ura pe care ar fi trebuit să observ că am mocnit la suprafață tot timpul. M-a îmbrâncit și s-a îndreptat spre poartă clătinându-se. Se lăsa greu pe toiag, șchiopătea și se zbătea ca un animal rănit. Eu am ajuns primul la poartă și am deschis-o. A ieșit șontic șontic, apoi s-a întors și a scuipat la picioarele mele. Mut până acum a început deodată să verse un torent de obscenități de neimaginat în hindusă și în engleză, exprimându-și ura pe care o simțea pentru că eu aveam lucrurile la care el renunțase. Vroia într-adevăr ceea ce aveam eu? Mă ura pentru că eu eram bogat, iar el sărac? Eram zăpăcit și încremenit, nici măcar un mulțumesc pentru ceea ce făcusem? Am închis și am încuiat poarta mecanic, fără să știu ce făceam. M-am grăbit să mă spăl pe mâini cu mare grijă, apoi am urcat scările buimac până am ajuns pe verandă. Cu tremurat și stupefiat, nu m-am mai întors în camera de rugăciune să meditez. Uitasem zâmbetul fericit al lui Krishna. Când am ajuns în camera mea, m-am prăbușit plin de durere, cu capul plecat pe marginea patului. Cercetorul avea dreptate, sărăcia era mai spirituală, deoarece bogățiile sunt o parte a iluziei, a ignoranței. De ce era Lakshmi zeita bogăției și a prosperității, dacă avuturile erau ceva rău și doar Maia? De ce îl răsplăti să ia pe Nana cu milioane? Unde era acum aurul? Erau și zei înșiși, precum și templele ridicate în cinstea lor, doar o parte a marii iluzii? Încă mai stăteam pe pat, cu capul în mâini, retrăind acest coșmar, incapabil să fac față întrebării devastatoare la care el mă forța să mă gândesc, când familia mea s-a întors cu inima ușoară din excursia făcută la plajă pentru curățirea sufletului. cu